На другий день Галі ще гірш, і третій, і четвертий. Всі смерті її доглядають. Лежить вона, очі все заплющені, нічого не чує, не знає. Йдуть дні, по легкості немає їй. з варкою щодня Павло бачився на швидку. В розмову вона не заходила. Зійдуться. Що? – поспитає вона. Так саме, усе гірше є, – откаже. Та й годі. Посидять, обіймуться, як на смерть, та розійдуться. Оце вже вона не переживе цієї ночі, кажуть Павлу. Все вона сьогодні така перед смертю. Сей сон її смертний. Він подивився, вона наче тихо спала. Стемніло. Прибіг до варки. Як він її обняв, вона вже догадалася. «Боже мій, Боже мій!» – скрикнула. «Коли ж я відпочину?» Коли муки тіє перейдуть, чи буде коли добро мені? Дівчина, промовив їй, як воно нам само складається. Я гадав, я думав, на все піду, аж ось мені дорога гладка. Розділ сьомий Уступає у хату Павло, коли чує, Се ти, коханий. Хотів вступати далі, похитнусь. Не говори до неї, шепотять йому молодиці вуха. Стань так коло неї, постій, підвели його й поставили перед Галею. Вона, як здріла, усміхнулася, дивилась на його поглядом своїм світлим, тиким. Все буває перед смертю, полегкість така, жабоніла поза плечима у Павла. На ніч зосталося молодиць дві. Галя незабаром знову спочила. Павло сів на лаві. Молодиця шепоталася довгенько собі, а там і поснули. Він без сну сидів усю ніч темно до білого світу. На панщину не пішов. У мене жінка присмертна, от прохався тим. Під обідню добу Галя прокинулась. Зараз покликала до себе Павла. «Оце вже й легш мені, легко зовсім, голубе мій. Коли б ще в силу убратись?» Усміхається до його, говорячи. «Поминув сей день, поминула ніч. Молодиці дивують та радіють. Одужає Галя». У хаті загомоніли веселіш, не так вже побагато набігає одвідачів. Павло, не пивши, не ївши, сном очі не освіживши, сидів, дожидав. Вже три дні він варки не бачив, не отходив від от галі. А воно молоде, то швидко і виходилося собі, оздоровіло, вже й у рум'янцях, і весела, тішиться тим, що він усе тут, невідхідно. Молодички, нахожі його, звичайненько на оздоровлення Галини вітають. Чує він і знову той голосочок веселенький у своїй каті, та по кожній пилинці сам собі визнає, що вона живе. Вона не вмирала. Не умре. І уростав з того визнаття гнів його на Галю, понімав його душу, начебто вона винна у тому була, начебто її воля вмирати чи жити. Оце вже я устану, мені вже зовсім добре каже йому. Він дивився мовчки на неї. «З мене вже прям леда стала, а роботи такого є». Він до неї приступив та взяв її за плечі обома руками міцно. «Ой, пусти, пусти!» промовила. «Як же бо ти кріпко? У мене й у голові закрутилося». Він з якоюсь лихою тіхою дивився, що така, що вона вутленька, келенька. «Ой, який же боти дужий! Коли б ще трохи дужче, «Задушив би мене навіки!» «Удушив би, кажеш?» «А тож. Він споглянув ще на неї, вийшов, по дворі ходити став, думаючи, сумуючи, озираючись, начебто якого собі здобичу старіх. Гукнули його Галя обідати. «Чогося ти так задумався? Об чим все мислиш? А все думаю, хто кого посідає? Сильний безсильного чи безсильний того?» а вже ж сильний без сильного. Чи правда ж сьому? Кажуть, як маєш у руці щодрагленьке, то пустити мусиш. А схочеш, то й не пустиш. Хочеш, понівочиш і встережеш, як стерегти. Добре кажеш, Галю, правду кажеш. Засміявся, а там знову задумався. Вже смеркало на дворі. Вечір хмарний наближався. Здалека грім за закотом, Вітер гнав бурею. «Друже мій, чого усе думаєш? Скажи мені!» Знову Галя озвалася до його. «Що дужі ж от усього на світі? А нема надкохання!» Промовила горничись до нього.